Силогізм, убоство внутрішнє, убоство зовнішнє. Ще й дурне прізвище. Я навіть жаліти його не можу. Чому я зобов'язаний його жаліти? Можна жаліти людей, котрі прагнуть меншого, аніж здатні мати. А Хаблак пише романи. Теж прагне безсмертя, гумор маси і безсмертя, А може, трагічно? В Терхівці, де ті ж самі люди, здається, живуть от сотворення світу і обличчя стереотипні, обличчя посередностей, обличчя з мертвими порожніми очима, обличчя як заголовки в районній газеті, обличчя як некрологи чи телепрограми, обличчя як вітрини трихівських крамниць, порожні і засиджені мухами, обличчя як районні парки і гіпсові постаті в районних парках, обличчя як меню чайних і ресторанів, обличчя як назви вулиць та майданів, обличчя, що різняться лише Порядковими номерами серед цих штампованих на конвейері облич кожні живі очі здадуться казкою, легендою. Підкреслити це в новелі. Основна трагедія Теріхівки – відсутність індивідуальностей. Сформулювати це інакше. Відтепер усі думки одинака навколо нової дівчини, що з'явилася в Раймазі – «Певно, продовжчиться, а може, на практиці?» Гужва так і не сказав. «Загатному ніякого було допитуватись, аби не подумали, що він цікавиться дівчатами, хоч у новелі, звісно, загатний ні до чого. В новелі є герой, індивідуальність, вищий от загалу на десять голів, і тому самотній. Самотній як повелитель, повелитель завжди самотній». Він виходить з редакції і ступає по гарячій бруківці центральної вулиці, п'яніючи від відчуття людини. Але він не поспішає заходити в раймах, він відстрочує радість. Живе самою думкою про дівчину, що вміє дивуватися. Він уявляє її, і цього поки що досить. Він уявляє не лише її, він уявляє їхню зустріч, зустріч закоханих від народження, щось містичне. «Я тебе знаю», – скаже він, – «і я тебе знаю», – скаже вона. І обоє зовсім не здивуються, це єдине, з чого вони не дивуватимуться, бо так мусило бути. А потім довге спільне життя, що завершиться далекими, як обрій словами – і померли вони в один день. А хвилинами йому навіть плакати хотілося от передчуття щастя. Його полишила звична стриманість. Він розмахував руками і всміхався сам до себе, але це не заважало бачити терехівку, такою, яка вона є насправді. Сухим задушним болотом, ямою з купинами будинків, дахи, яких діставали йому лише до колін, він прошкував трехівським майданом, як гулівер у країні ліліпутів. Немилосердно пряжило сонце, розжарене небо лягало на плечі й давило, давило, він побачив ларьок, де продавали ситро місцевого трехівського виробництва, і згадав, що вмирає від спраги. Він сунув у віконце гроші, йому подали пляшку, закорковану чорним гумовим чіпком. Пляшка була липка. А ситро тепле, занадто підсолоджене, і теж відгонило гниллю. Його занудило від одного ковтка, ледве спромігся сунути пляшку в віконце і виплюнути. Але присмак теплої гнилої води, якихось металевих солодощів, ніби ситро настоювали на металевому брухті, лишився. Бін поплуганився в парк. Раймах працює до семи, він піде о пів на сьому обминув гіпсові постаті з патетично задертими руками, забився в гущавину до заболоченої річечки, тут було прохолодніше, і знову думав про свою дівчину. Він уже називав її своєю, він її любив, майже любив. Йому було легко і спокійно, бо вона живе і існує десь зовсім поруч за якихось 200 метрів. Відчуття, що він не сам у своєму трихівському засланні, що їх уже двоє у натовпі, Додає йому сили, йому хочеться побути в людському столі, повиську на очах загалу, аби ще раз виявити себе, зааналізувати це детальніше, не забути. Доки він сидить над річкою і думає про неї, в парку починаються звичні недільні міроприємства для трудящих, культурні розваги, і до нього весь час...